14. fejezet A szobalány bombája 1986-ban egy felhőtlen február reggelén két izraeli vadászgép rárepült egy líbiai felségjelzésű tripoli Damaszkusba tartó learjet -re. A gép nemzetközi légtérben repült, tízezer méterrel a földközi tenger fölött, és épsüllyedni készült a szíriai légtér felé a leszálláshoz. A gép fedélzetén egy delegáció tartózkodott, akik egy Kadhafi által szervezett konferencián vettek részt. A palesztinok és más radikális csoportok Kadhafi ezredes kedvenc témáját tárgyalták. Hogyan törölhetnék el Izraelt a földszínéről? A gép két oldalán megjelent vadászgépek látványa okkal keltett pánikot a 14 utas körében. Négy hónappal ezelőtt, 1985. október 1 az izraeli légierő lerombolta a PFS Tuniszi irodáját, miután több mint négyezer kilométert repültek észrevétlenül a levegőben megtankoltak, és végül pontosan céloztak. Ez az, ami az arab világot félelemmel töltötte el. Az akkori támadás válaszolt arra a PFS akcióra, amikor megöltek három középkorú izraeli turistát, amikor Lárnak a kikötőjében hajóra szálltak. A gyilkosság pont jomkippur történ, történt, ami az izraelieket egy korábbi eseményre emlékeztette, amely épp úgy meglepte őket, mint ez a támadás a gyanútlan nyaralókat. A terrorizmus 40 évnyi múltja ellenére az esemény mélyen megrázta és félelemmel töltötte el az izraelieket. A turistákat a hajón tartották egy ideig, és megengedték, hogy papírra vessék utolsó gondolataikat, mielőtt kivégezték őket. Először a nő tölték meg, akit hasba lőttek. Aztán a két férfit arra kényszerítették, hogy a korláton át a vízbe dobják. Aztán egyiket a másik után közvetlen közelről tarkol lőtték. A PFS azt állította, hogy a három izraeli moszad volt, és feladatot hajtott végre. Olyan jól tálalták a saját verziójukat, hogy több európai újság azonosította a nőt az 1973-as Lilhammeri esemény ügynöknőjével. Az a nő még most is él, és régen felhagyott mindenféle hírszerző tevékenységgel. Azóta az arab sajtó mindenhol arra figyelmeztet, hogy az izraeliek bosszút forralnak. A Lee Jet utasai, akik néhány órája még kórusban kántáltak Izrael bukásáért, az üvegen át közvetlen közelről láthatták ellenségük arcát. Az egyik vadászpilóta meglebbentette gépeszárnyát, ami a követésre való felszólítás egyezményes jele hogy nyomatékot adjon utasításának kesztyűs kezével előre mutatott Galilea irányába. Az utasok közül az egyik nő jaj veszékelni kezdett, egy férfi hangosan imádkozott. A többiek a sorsra bízva magukat üres tekintettel bámultak maguk elé. Ahogy a lírcset sűlyedni kezdett, az utasok arra gondoltak, rajtuk bosszulják meg az izraeliek, az Achillauron történt eseményeket. Abu al-Abbas, akit az arabok hősként tiszteltek, 1985. október 2-án elrabolt egy olasz hajót, s tette, a világ hajózásának történetében az eddigi kalóz kalóztámadás volt. Al-Abbas meggyilkolta az egyik utast, Leon Klinghoffert, egy amerikai tolószékes zsidó férfit úgy, hogy egyszerűen beledobta a vízbe. A terrorcselekmény hatalmas diplomáciai felbojdulást okozott, felbőszítette Izraelt és az Egyesült Államok lakosságát, de haragot váltott ki Egyiptomban, Olaszországban, Szíriában, Tunéziában és a hontalan Palesztinok körében is. Néhány napra egységbe olvasztotta a Mediterrán térség országait. Egy utasszállítóhajó tele turistákkal, amely kemény valutát jelentett az izraeli gazdaság számára, elrablása és ráadásul az egyik utas meggyilkolása tanástalanságot váltott ki a kormányból. A gyilkosságot elvileg olasz területen követték el, a hajó Genovai bejegyzésű volt. Ám Olaszország eléggé ki volt éve a támadások veszélyének, az ő érdeke az diktálta, hogy minél előbb és a lehető legnagyobb csendben zárják le az ügyet. Az Egyesült Államok igazságot akart szolgáltatni meggyilkolt állampolgára haláláért. Végül, miután a terroristák napokig a vezető lapok címoldalán szerepeltek, az egyiptomi hatóságoknak megadták magukat, akik aztán Izrael bosszúságára kiengedték őket az országból. Az utasok nem véletlenül tartottak attól, hogy rajtuk állnak majd bosszút. A gép végül egy katonai bázison leszállt. A várakozó Aman kikérdezőknek a Mossad azt mondta, hogy az utasok között van a föld legkeresettebb terroristája, Abu Nidal és a hírhet Ahmed Hibril. Ezzel szemben a kérdezőket csapat szerencsétlen halára ilyet arabbal találták magukat szemben, akik közül egyetlen nép sem szerepelt a számítógépes nyilvántartásban. A Lirjet utasaival együtt elhagyhatta Izrael. Izrael váltig állította, hogy azért szállították le a gépet, mert terroristákra számítottak. Ám a Mossad egyik alapelve az volt, hogy egyetlen alkalmat sem szabad elszalasztani, hogy az arabok között félelmet és pánikot keltsenek. Ehud Barak, az Aman igazgatója szerint ez az akció is a Mossad kockboly módszereire vallott, és nem titkolta véleményét Nahum Admoniról. Admoni egy új akción törte a fejét, amellyel visszaszerezheti a Mossad tekintéjét, és Izrael számára is elismerést hoz majd. A Mossad két nagyon különböző képességekkel rendelkező ügynököt szemelt ki. Az egyik kácsa Londonban szolgált Tom Lévi alatt. a másik egy palesztin informátor volt, és Abunak hívták. Őt akkor szervezték be, amikor a Mossad rájött, hogy meglopta a PFS kasszáját a Jordán-izraeli határmenti kis falujába. Arra a félelmére alapoztak, hogy egy névtelen bejelentés a falu vezetőjéhez a biztos halált jelenteni Abu számára. A Mossaddal való együttműködés fejében kiúttatták Londonba. Ellátták hamis iratokkal, amely szerint üzletember, és ennek megfelelően bőséges költőpénzt is adtak neki. Kijelölt felettese Tom Lévi volt. Abu tökéletesen megfelelt Uzi Machnami egykori Mossad ügynök meghatározásának, hogy tudni élik, milyen egy jó ügynök. Órákat töltesz vele, vagy inkább napokat. Mindent megtanítasz neki, amit tudnia kell. Segíted, végignézed vele a családi fényképpalmumot, megtanulod a gyerekei nevét. De az ügynök nem emberi lény. Soha nem szabad így gondolnod rá. Az ügynök csak fegyver, eszköz, mint egy kalasnyikov. Ennyi és nem több. Ha az akasztófára kell küldeni, még csak ne is gondolj rá, mint emberre. Az ügynök csak egy szám. Soha nem egy személy. Abu tökéletesen játszotta a szerepét, a játéktermek ismert figurája lett My Fire ban Gazdag arab fegyverkereskedők és PFS szimpatizánsok között mozgott, és hasznos információkat szedett fel. A Mossad néhány hét alatt 15 PFS aktivistát ölt meg. Tom Lévyvel néhánszor a Park Lane-en lévő Hiltonban találkoztak. Így dolgozott egy nő Dublinból, én, Mary Murphy. Mint előtte oly sokan, ő is azzal a reménnyel érkezett a fővárosba, hogy nagy pénzt keres majd, és megcsinálja a szerencséjét. Ehhez képest a szobalányságig vitte egy szállodába, és mások után takarította a WC-t. 1985 karácsonya előtt, amikor Anne Mary épp azon szomorkodott, hogy az ünnepeket egyedül kell töltenie, távol otthonától találkozott egy sötétbőrű fiatalemberrel, akit meglehetősen képűnek talál. A sejemöltöny és a divatos nyakkendő valószínűleg hozzájárult ehhez a pozitív véleményéhez. A fiatalembert Nezár Hindavidnak hívtak, és abu távoli unoka testvére volt. Egy bárban találkoztak. A nő még soha nem járt a bárban azelőtt, és meg is lepődött, amikor Hindavid a durva arcú, ír akcentussal beszélő vendégek között megpillantotta. Ám úgy tűnt a férfi jó néhányat ismer a vendégek közül, mert együtt ittak és mulattak. Hindavi azért járthetek igaz írkocsmába, mert azt remélte, összeputhat iratagokkal. Abu kérte meg erre a szívességre, bár jellemző módon nem adott magyarázatot. Hindavi minden próbálkozását, hogy politikai síkra terelje a beszélgetést, elhesegették, és csak az ivás maradt. Enméri megjelenése legalább más irányba terelte gondolatait. A lányt elbűvölte a férfi kellemes módra, és azon vette magát észre, hogy nevet, amikor a férfi közelkeleti életéről mesél. Csak nem lesz szerelmes belé. Hindavi haza kísérte, és a kapuban megcsókolta. Másnap egy szír étteremben ebédeltek, és talán az elfogyasztott libanoni bor hatására, amikor a férfi felvitte a lakására, nem tiltakozott. Emméri szűz volt, és mivel katolikus ír családban nőtt fel, nem is védekezett. 1986. februárjában vette észre, hogy terhes. Elmondta Hindavinak, aki megnyugtatta, hogy mindent elintéz. A lány megrémült, hisz az abortusz meg sem fordult a fejébe. Hindavi megrémült, hisz nem vethet el egy rangján aluli nőt, és egyébként sem szerette. A lányt azonban megnyugtatta, hogy ő sem abortusra gondolt. Hindavi az egyetlen emberhez fordultak aki segíthet rajta. Abóhoz. Abunak is megvoltak a saját problémái, hisz sok pénzt vesztett és nem kölcsönözhetett Hindavinak annyit, hogy Enmérit hazaküldje Írországba megszűlni a gyereket, hogy aztán adottálhassa. A lány maga javasolta ezt a megoldást. Másnap Abu találkozott Tom Lévivel. Lévi a vasora mellett elmondta abunak, hogy valamit ki kell találnia, hogy az angolok bezárják a szíriai követséget és kiutasítsák a teljes személyzetét mert régóta az a feltételezés, hogy közük van a terrorcselekményekhez. Lévi azt mondta, kellene egy jó kis csali, amire ráharagnak. Tud, abu, valami jó ötletet? Bárkit, bármit, ami hasznos lehet. Abu elmesélte unoka testvére Nezár Hindavi történetét az írlányjal, aki terhes lett tőle. Ezen elgondolkoztak. Tom Lévivel töltött este után, abu megkereste Hindavit, és azt mondta, persze, hogy segít és elnézést kér korábbi közömbös viselkedése miatt. Természetesen segít, de előbb tudnia kell néhány dolgot. megtartja -e a lány a gyereket? Még mindig azt szeretné, hogy elvegye feleségű. Nezár szerette-e egyáltalán a lány? Más-más kultúrából származnak, és az ilyen vegyes házasságok ritkán sikerülnek jó. Hindavi azt felelte, hogy nem érez semmit a lány irány, és egyáltalán nem szeretne elvenni egy szobalány feleségül. Abó tízezer dollárt adott az unoka testvérének, elég arra, hogy megszabaduljon Enméritől és fényűző életet éljen Londonban. A pénzt természetesen a Mossadtól származott. Cserében Indavinak egy apró szívességet kellett megtennie az ügyért, amelyben mindketten hisznek Izrael legyőzésében. 1986. április 12-én Indavi meglátogatta Ann London Kilburn nevű külvárosában. Virágot és pesgőt vitt neki ajándékba. Azt mondta, szereti, és azt akarja, tartsák meg a gyereket. Szavai könnyeket csalta lány szemébe. Egy pillanat alatt ő lett a világ legboldogabb asszonya. Indavi azt mondta, már csak egy akadálya van boldogságnak. Egy arab hagyományról van szó, amit egyetlen fiú sem hagyhat figyelmen kívül. Enmérinek el kell repülnie egy kis izraeli faluba, ahol a szülei élnek. Úgy festette le a falu életét, mint ami nem sokat változott azóta, hogy Jézus köztünk járt. A lány, akit apácának neveltek, egyre biztosabb volt, hogy jó döntést hozott, amikor igen mondott a fiúnak. Lehet, hogy nem keresztények, de az úr földjén élnek, és az ő szemében ez egyet jelentett azzal, hogy Isten félő emberek. Ám honnan vegye a pénzt a repülőjegyre, és egy ilyen fontos találkozóra rendesen fel is kellene öltöznie. Hindavi megnyugtatta, és zsebéből egy halom pénzt vett elő. A másik meglepetés az volt, amikor egy repülőjegyet is elővarázsolt az eláll április 17-i kijáratára öt nap múlva. A jegyet aznap délután vásárolta. Enméri Méri elnevette magát. – Ennyire biztos voltál benne, hogy elmegyek? – kérdezte. – Annyira biztos, mint amilyen biztos, hogy szeretlek? – válaszolta Hindavi, és megígérte, amint visszatér Londonba, összeházasod. A következő néhány nap rohangálással telt a terhes szobalány számára. Felmondta az állását, elment az írkövetségre, hogy kiváltsa új angol útlevelét, és vásárolt néhány kismamaruhát is. Minden este szeretkeztek, és minden reggel fényűző reggelítettek az ágyban, és tervezgették jövőjüket. Írországban élnek majd egy tengerparti házban, A gyereküket Sennnek keresztelik majd a fiú, és Sinednek halány lesz. Enméri elutazásának napján Hendavi azt mondta a lánynak, hogy van egy barátja, aki takarító a repülőgépen, és egy csomagot akar küldeni a szüleinek. Ari Ben Menashe, aki tudott az akcióról, azt mondta, maga Hindavi rendezte úgy, hogy a csomagot már csak az LLG-be való beszállás előtt kapja meg Enméri, nehogy elvegyék tőle korábban, mivel túl sok a kézi az, hogy egyetlen kérdésesem sem volt a csomagról, egy fülix szerelmes nő normális, előre bekalkulált reakciója volt. A reptére vezető úton, a taxiban Hindavi az aggódó leendő apát alakította. Nehogy elfelejtse a légző gyakorlatot a hosszú repülőút alatt, igyon eleget és feltétlenül folyosó melletti széken üljön, hogy ki tudja nyújtani a lábát. A beszállásnál alig akartak elválni egymástól. Indavi még egyszer utoljára megcsókolta a lányt, aki szinte úgy kellett betuszkolni, hogy lenekésse a járatot. Nézte, amíg el nem tűnt szem elő, majd követte Abu további utasításait, és a szír légitársaság buszával visszatért a városba. A gyanútlan enméri átjutott az útlevélkezelésen és a brit biztonsági ellenőrzésen is. Ezután lépett az El utasai számára elkerített területre. A Simbet által kiképzett biztonsági szakemberek alaposan kikérdezték és megvizsgálták a csomagját, majd csatlakozott a többi 355 utashoz. Ari Ben menása szerint a hinta szánt csomagot a reptéri takarító kék overáját viselő férfitól kapta meg, aki ahogy jött, olyan gyorsan el is tűnt. Ben menása írja: Néhány másodperc múlva en mérit megkérték fára az biztonsági emberei a táskai rejtett zsebében találtak. találtak. Több mint egy félküló szemtexet tartalmazott a csomag. Ann Mary elsírta magát az MI5 tisztjének, nyomorult sorsa miatt. Miután rájöttek, hogy a nő egy szerencsétlen, akit kihasználtak, Hindavi szíriai kapcsolataira kezdtek koncentrálni. Ahogy az autóbusz bejött Londonba, Hindavi ráparancsolt a sofőrre, hogy forduljon a szír nagykövetség felé. Amikor a sofőr tiltakozott, azt mondta, neki joga van, hogy utasításokat adjon. A követségre érve politikai menedékjogot kért a konzultól. Elmondta, attól tart, az angol rendőrség le fogja tartóztatni, mert fel akarta robbantani az LA járatát a szent cél érdekében. A megdöbbent követségi alkalmazott átadta Hindavit két biztonsági örnek. Miután kikérdezték, megkérték, ne hagyja el az épületet. Meg lehet, feltámad bennük a gyanú, hogy valamiféle provokációval állnak szemben, amivel kompromittálni akarják Szíriát. Amikor Hindavi a kérés ellenére mégis elhagyta a követséget, ez a gyanú megerősödni látszott. Hindavi elment, hogy megkeresse Ávut. Miután hiába kutatott utána, megszállt egy hotelben, a Nothing Hill kerületben, ahol nem sokkal később elfogták. A BBC tudósította reptéri eseményekről. A híradás szokatlanul részletes volt. A csehgyártmányú szentex, amit Enméri Méri csomagjában rejtettek el, 13 ezer méter magasságban robbant volna. Ben menese számára az eset teljes sikerrel zárult. Margaret Thatcher bezáratta a szíriai nagykövetséget. Hindavi 45 év börtönbüntetést kapott. Enméri hazatért Írországba, ahol leánygyermeknek gyermeknek adott életet. Abu szerepe véget ért, visszatért Izraelbe. Hindavi tárgyalása után Robert Maxwell dörkedelmez című és hangvételű cikkben ítélte el Hindavi tettét. A gazember azt kapta, amit megérdemel. A halál nagy nagykövete. Hasogta egy másik cím, amikor a nagykövetet meghallgatásra berendelték a Sam James Kirkre. Takarod Sir snow. kiáltott egy másik cím az újságos standort. Ben Menás se büszke volt, hogy Szíriát kicsit partvonalra tették a nemzetközi politikai életbe. Ám volt néhány nyugtalanító kérdés is ebben a jó sikerült akcióban. Enméri valóban működő bombát kapott, vagy ez is csak a színjáték része volt csupán. A kékoberálos férfi valóban hindavi barátja volt, vagy egy biztonsági ember. Mennyire volt az MI5 beavatva? elképzelhető -e, hogy akár az izraeli, akár az angol biztonsági szervek megkockáztatják, a legkisebb mértékben is, hogy a bomba a fedélzetre feljutva, esetleg már a földön felrobbannya. Egy ilyen robbanás jókora területet pusztított volna el a repülőtérből, akkor, amikor zsúfolásig tele volt. Lehet, hogy épp attól volt brilliáns az ötlet, amivel diplomáciai síkon ellehetetlenítették Szíriát, hogy a robbanószer csak hasonlított a szemtexre. Aki tudja a választ, az hallgat, aki nem tudta eddig a választ, az ezután sem fogja megtudni. Anglia Whitemood börtönéből Indavi folyamatosan küldözgeti fellebezéseit azzal érvelve, hogy egy klasszikus moszadakció szenvedő alanya lett. Megőszült, és már cseppet sem sovány. Azt mondja, úgy érzi, hátralévő éveit börtönben fogja leélni. Anne csak úgy emlegeti, azaz asszony. 1998-ban Ennéri Dublinban élt a lányával, aki szerencsére nem hasonlított az apjára. Enméri, nem emlegeti volt szerelmé.